الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهنا نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وأسر لي أمري وأحلل أقدة من لساني يبقى قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعمله الصالح المتقبلة يا الله Sesungguhnya kami memohon daripada ilmu yang berbunah Hati yang khusyuk dan amalan yang salih yang nifrim olehmu Allahumma alinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah Wa alinal al -ba batula batula warzuqna ijtinama Ya Allah, terlihatkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran Dan kurniakanlah kepada kami mengikutinya Terlihatkanlah juga kepada kami kebatilan itu kebatilan dan kunia kepada kami menjauhinya amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wow. Muslimin meda Muslimat wa rahimakumullah mula-mula sekali mari kita sama-sama bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat temu lagi pada tengah hari ini dan dapat datang ke surau Yang agak besar ini untuk kita Sama-sama mengisi Keperluan ruh kita Keperluan rohani kita Keperluan jiwa kita iaitulah Keperluan kepada ilmu agama Yang merupakan makanan kepada roh kita Sepertimana badan kita, jasad kita Perlukan makanan zahir Roh kita, jiwa kita perlukan juga makanan, yaitulah makanan batin yang berbentuk ilmu dan berbentuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang belajar ilmu, dia akan makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mengetahui mana yang disuruh oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu sangat besar Safwa senior kesan yang kepada seorang mungkin seorang itu pada asalnya belajar ilmu bukan kerana Allah tetapi lama-lama dia akan kembali juga kepada Allah sebahagian ulama karam pernah berkata talabnal ilma li ghairi Allah fajarra na ila Allah talabnal ilma li ghairi Allah fajarra kami pernah menuntut ilmu kerana yang lain daripada Allah Namun kemudiannya ilmu mengheret kami kepada Allah Subhanahu SWT ya, Kerana memang dalam menuntut ilmu Kita berhadapan dengan risiko menuntut ilmu bukan kerana Allah Subhanahu SWT Seperti menuntut ilmu kerana nakkan pangkat Menuntut ilmu kerana nak cari kerja Menuntut ilmu kerana nak cari pengaruh, menuntut ilmu supaya disukai oleh orang dan sebagainya. Ini semua merupakan niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lambat laun orang yang belajar, ia akan dapat keinsafan, Dia akan kembali semula kepada niat yang benar, niat yang suci. Ia ialah menuntut ilmu kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita naklah ikhlaskan Penuntutan ilmu kita Kerana kalau kita tidak ikhlas Dalam menuntut ilmu Kita tidak akan dapat menghidu bau syurga pada hari kiamat Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW <tunaåtaka> <tuna> Man talaba ta ilman Man talaba ilman Mimma yubtaga Bihi wajhullah La yakhlubuh Illa lizzunya Lam yurih raihatal jannah Aw kama kana sallallahu alaihi wasallam Setiap yang menuntut sesuatu ilmu daripada ilmu-ilmu yang sepatutnya dituntut kerana Allah Subhanahu taala tetapi dia menuntutnya kerana dunia maka dia pasti tidak akan menghidu bau syurga pada hari kiamat Orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah Subhanahu taala tidak akan dapat menghidu bau syurga apa salah lagi nak masuk syurga nak hidu bau pun tak dapat datang bau syurga dapat dihidu daripada jarak yang sangat jauh bau syurga dapat dihidu daripada jarak yang sangat jauh tetapi orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah dia halang daripada masuk syurga dia halang daripada menghidu bau syurga jadi muslimin muslimat nalah kita di samping kita bersyukur kerana dapat hadir kuliah. Kita juga hendaklah bersihkan niat kita. Bersihkan niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada peramatan saya menuntut ilmu dalam kuliah-kuliah macam ini lebih lebih ikhlas daripada kita menuntut ilmu secara formal. Kalau kita menuntut ilmu secara bersindir, niat kita lebih mudah terpesong daripada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Mungkin kita akan berniat untuk dapat kerja sebagai qadhi contohnya, sebagai hakim mahkamah syariah ke, sebagai peguam syar'i ke, sebagai guru agama ke. Ya, dan kita akan ya, tersesung daripada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Tetapi menuntut ilmu dalam kuliah-kuliah di majlis surau lebih Busih niatnya Kerana tidak ada dunia yang dijanjikan Dalam kuliah-kuliah seperti ini Tidak ada sijir yang akan diberikan Dalam kuliah-kuliah seperti ini Dan pengisian rohani Lebih banyak ha, Terdapat dalam kuliah-kuliah di masjid surah Berbanding kuliah-kuliah Di dalam kelas-kelas yang formal Seperti di universiti dan sebagainya Di universiti, kolej dan sebagainya Kuliah banyak menjurus kepada Lulus peksa dengan cemerlang Menghabiskan siribus Bukannya untuk mendalami sangat Tanjuk yang dipelajari Dan kadang kadang guru Mengejar siribus hingga Mengajar secara mendatar Tidak disentuh tentang pendidikan rohani Tidak disentuh Tentang hikmat sebenar Daripada sesuatu pelajaran Tetapi lebih berbentuk Mempelajari teori untuk dimuntahkan dalam kertas peksa Kemudian dilupakan selepas daripada peksa Tetapi kuliah di masjid surau inilah Kuliah yang akan mentarbiah diri kita Memberikan kesedaran kepada kita Berapa ramai orang yang telah berubah Dengan kuliah di masjid dan surau Terutamanya yang dia sendiri datang dengan kerelaan Bukan diperkenalkan oleh orang bukan dia rancang niat nak pergi surau tujuan lain kemudian terserempak dengan, dengan kuliah itu berbeza dengan orang yang memang niatnya nak dengar kuliah yang datang untuk mendengar kuliah daripada awal lebih lagi berpeluang untuk mendapat hidayah daripada kuliah yang disampaikan betapa ramai orang yang asalnya mendedahkan aurat bila hadiri kuliah dia tutup auratnya Betapa ramai orang yang asalnya malas mayang Apabila dia dengar kuliah Dia menjaga sembahyangnya Betapa ramai orang Yang ada melakukan zina, Tetapi apabila mendengar kuliah Datang insaf kepada Allah Taala, Lalu meninggalkan godaan perempuan Yang menyebabkannya melakukan dosa zina. Betapa ramai orang yang perjuangannya salah Perjuangan yang tidak berteraskan kepada Perjuangan Nabi Alaihi Wasallam Yang tidak berteraskan kepada perjuangan agama yang sebenar Mendapat hidayah Daripada kuliah yang dihadirinya Dan kata dengan sebab satu ayat Saya pernah bertemu dengan seorang lelaki Dalam satu kuliah di Kuala Rumpur inilah Lepas daripada Saya sampaikan kuliah Dia cerita kat saya Ya hey Ustaz Saya dapat hidayah dengan satu ayat yang saya pernah dengar di, di surau ini Tapi bukan daripada mulut saya Mulut orang lain Dia kata asalnya saya tak suka perjuangan Islam Saya tak tak tak suka kepada hukum hakam Islam Tetapi ada satu ayat yang saya dengar daripada ustaz yang ceramah di surau ini Menyebabkan saya yakin kepada perjuangan Islam Yakin kepada segala hukum hakam Allah Iaitulah ayat apa saya tanya dia kata firma Allah Ta'ala Ya ayuallazina amanu Dekhulu hissilmi kathah Wa la tatabinu khutuadis syaitan Innahu lakum aduhun mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam Islam Secara seluruhnya Dan janganlah kamu Mengikut jejak langkah syaitan Sesungguhnya syaitan bagi kamu Musuh yang amat nyata Apabila Allah Ta'ala Nabi Hidayat muslimi muslimat satu ayat saja dah cukup Tapi kalau Allah Ta'ala Tak beri hidayat Dia hafal Quran pun tak cukup Hafal bidik Quran Tapi masih tak dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi apabila Allah Ta'ala nak beri hidayat Kepada seorang Hatinya akan terbuka Dan dia akan mendapat suluhan cahaya Allah Dengan hanya satu ayat Yang dia dengar dalam kuliah Dan sebagainya Bagaimana kita Saya berdaya, ramai di kalangan kita Membaca Bagaimanakah Da'wah yang terkenal Bekas pelakon ya Ustaz Azmir Mustafa Mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya dah lama baca, dah bertahun-tahun Tapi baru ni ada satu sifat Akhbar Yang, me me yang me Melakarkan kembali Sejarah Artis-artis yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebahagiannya ada kontroversi, tetapi antara yang paling menarik hati saya taubat yang dilakukan oleh Ustaz Azmir Mustafa yang berubah daripada seorang pelakon yang gelarnya sangat teruk, ahli setan, satunya ahli bukan setan. Ya, ahli setan. Ya nama yang sangat buruk. Nama yang sangat yang sangat uh, yang mengandungi tujuan yang tak baik, mencemarkan kemuliaan nama sedina Ali, rasulullah saw dipinjam nama sahabat, dicampur dengan sejahat-jahat makhluk, Iaitulah itulah setan, alis setan, apa lakukan setan? tapi dia bertaubat mengalahkan kita, mengalahkan, mengalahkan artis yang lain, yang ada bertaubat. Tetapi kembali semula ke jalan yang salah ada yang taubat tapi kontroversi tapi buat masa ni apa yang kita lihat Ustaz Amir Mustafa dia bertaubat dengan serius sibela menyambung pelajaran ke syariah belajar dengan ulama di sana ya untuk mendekatkan diri ya dengan lebih banyak kepada Allah Subhanahu taala semoga kisah taubat dan perjalanan taubat beliau itu semua hayat dan kita renung Bahawa apabila Allah tak ada nak Tak perlu punca yang banyak ya, Ustaz Azmi Ustafa dapat hidayat Hanyalah melalui ya, Terjemahan Al-Quran Di hujung rancangan TV Yang selalu ada dalam TV TV kita ni Dia mula bagus Penutupnya bagus, tengahnya tak waduh Mula bagus ngaji quran Tutup bagus, ngaji quran Kadang-kadang tutup dengan tak sekirah Tapi di tengah tu macam-macam muka Mereka sebarkan ya. Jadi di hujung siaran Televisyen, ada mengaji Pada satu malam, dibalik daripada Pak, bawa makwa tu Balik Pak, bawa makwa Makwa duduk atas Tunggulan bilik ha, Dia duduk bawah, tengok TV Akhirnya, dia dengar Terjemahan lalu dapat hidayat ya, Terjemahan Al-Quran Tak perlu drama yang banyak Ha, lalu dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita patut renunglah Dalam kisah orang-orang yang bertawab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita dapat pengajaran Kerana kita dalam hidup ni Tak lari daripada dosa Tak lari daripada melakukan Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada dosa yang berat Atau dosa yang ringan Tapi semuanya berat Ada Sama ada dosa yang kecil Ataupun dosa yang besar Atau dosa kecil Tapi semuanya besar Kerana kita melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Ulama berkata La ta'udzu ilal ma'asiyati Walakin Unzu ilal man asaitah Jangan engkau lihat kepada maksiat, Tetapi lihatlah kepada siapakah yang engkau terhakai Tengok pada maksiat Kita rasa kecil Tapi tengok kepada Allah yang kita dahakai maka dosa itu sangat besar jadi bertaubat kepada Allah rupakan satu perkara yang sangat sukar yang sangat payah terutamanya untuk konsisten dalam taubat sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini kerana nafsu kita berubah-ubah hati kita berubah-ubah syaitan juga tak pernah berubah syaitan pula tak pernah berubah untuk berusaha menyesatkan kita Daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Musimidah muslimat Rahimanku Allah Pada kesempatan pada hari ini Saya Rasa macam Terpanggil jugalah Untuk menyentuh dan mengulat Satu isu semasa Yang merupakan Lanjutan kepada isu Yang dah lama beberapa bulan ia adalah isu yang agak baru Yang kadang-kadang ada orang tanya saya Dalam kuliah antara malam isyak Apakah benar Tindakan Sultan Faham Menggugurkan Hukuman sebat Yang sebat penam rotan kepada ya, tukarkannya Kepada hukuman Khidmat masyarakat Kalau tak silap saya Tak lama, 3 minggu saja kan selama 3 minggu je khidmat masyarakat. Ya. Ah ha, jadi persoalan ini saya percaya Terlontar dan terdetik dalam hati ramai orang Islam yang follow kes ini. Ya, yang mengikuti perkembangan kebekas model. Ya, yang minum arak dipaham ya dan kemudiannya ditangkap dan dia mengaku Dah bayar denda, kemudian dijatuhkan hukuman sebab penang rosan Tetapi ditangguh-tangguhkan pelaksanaannya Dengan pelbagai tentangan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman Tentangan datang utamanya daripada golongan liberal Terutamanya daripada sisters in Islam Dan diwakili oleh beberapa orang menteri wanita yang memang kita ketahui sikap mereka yang anti undang-undang Islam Dengan tekanan daripada pelbagai pihak Akhirnya pelbagai alasan diambil Dan disebut dalam media massa Untuk ditangguhkan hukuman itu Tetapi tidak sangka akhirnya digugurkan terus Dan diubah kepada hukuman menjalani kejmat masyarakat Selama, kalau tak silap saya, 3 minggu sahaja Ya Dan saya orang tahu, tidak wajar jenilah. Mufti pun memberkati tindakan tersebut. Ya, mufti pun kata, yes man. Ha, yes boss. Betul tindakan. Jadi adakah tindakan Sultan itu betul? Dan adakah tindakan mufti itu pun betul? Ya. Jadi ini satu persoalan. Yang mungkin berlegar ya, dalam hati kita semua. Atau sebahagian daripada kita. Dan mungkin telah terjawab. Dan mungkin masih lagi belum terjawab Jadi musim-musimah pada petang ini Kita sama-sama melihat isu ini secara adil Secara neutral Bukan berdasarkan semangat kenegerian Atau semangat kepartian Atau semangat kepuakan dan sebagainya Ada orang semangat negerinya sebal Ustaz jangan sentuh isu ini Saya orang faham Ustaz Ya Ustaz orang mana ha, Saya pula orang tengah penuh ha, Mula lah dia kata ustaz ni orang tengah mesti Mestilah tak setuju ya, Saya orang faham, saya setuju Saya daulat tuanku ha, Itu masalah lah Kalau dia ber, berdiri atas Kuang negeri Maka masalah Itu bukan cara Islam Islam tak mengajar kita Berdiri atas dasar ya Atas dasar kenegerian atau atadasa kebangsaan, atau atadasa apa saja dasar yang lain, menaikkan atadasa Islam semasa-masa Jadi kita pada hari ini nak cakap atadasa Islam, atadasa kita ni orang Islam, atadasa kita nak mencari kebenaran, atadasa kita nak mengenali mana benar mana salah, atadasa kita nak mengapa kan kata ipkakul haqqi wa ibutaulul bautil. Kita nak menghakkan yang hak. Dan membaptilkan yang baptil. Ini satu perkara yang wajib. Ya. Yes. Yang hak kena kata hak. Hak maknanya benar. Yang benar kena kata benar. Yang salah kena kata salah. Kita dalam Islam tak boleh campur aduk antara benar dan salah. Kalau gitu kita akan jadi Macam orang Yahudi. Yang campur adukkan kitab mereka. Taurat. Antara... Kandungan yang sebenar dengan kandungan bohong dan palsu. Kita akan jadi macam orang-orang Nasrani yang campur adukkan kandungan Injil mereka. Antara kandungan asal original yang benar dan kandungan palsu yang mereka rekerekkan yang bercanggah dengan yang sebenar. Kita disuruh oleh Allah supaya mengasingkan antara benar dan salah. Cuma Allah Ta'ala وَلَا تَلْبِسُ bil بِالْبَاطِلِ Wahab tumpul hak antum tak Dan janganlah kamu mencampur adukkan, singgah jadi meragukan, singgah jadi tak jelas antara benar dan salah. Dan jangan juga kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui. Atas so inilah Allah Taala melarang sesiapa yang ada ilmu menyembunyikan kebenaran sebagai contoh kita lihat dalam surah Al-Qurah justru yang kedua ada dua ayat yang berdekatan jaga tak jauh ya, tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran amarannya sangat besar Muslimin muslim sebenarnya ayat ini bukan hanya untuk orang alim macam mufti, ustaz, tuan guru dan sebagainya cendikiawan orang-orang ya, judik pandai tetapi untuk semua orang Islam semua orang Islam Sesiapa sahaja yang mengetahui kebenaran Dia tak boleh sembunyi Kalau dia sembunyi Dia akan masuk dalam ayat ini Apatah lagi kalau orang alim Apatah lagi kalau mufti ya, Tetapi kenapa ada mufti yang Bersembunyi Di sebalik ya, Di sebalik jawatannya uh, Menyembunyikan kebenaran Kenapa? Ha, itu kita akan tahu nanti Ya sekarang ni kita nak lihat dua ayat itu yang memberi amaran kepada orang yang menyembunyikan kebenaran. Firman Allah Taala ayat pertama Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayinati wal-hudaa mimma mim ba'dhi ma bayyanaa lilnaasi fil kitaabi ulaa'ika yal'anuhumullaahu wa yal'anuuhum laa'inu. Illal ladhina taabu wa aslihu wa bayyana فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابٌ رَحِيمٌ Ini ayat utama. Ayat kedua, dalam bahasa dua pish, saya sang ayat lahir pula. Ina al-lazina yaksumuna ma'an zalallahu minal kitabih wa yashtaruna bihi zamanan qalilan unaika ma'yakuluna fi butunih illa al-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la alim Ayat pertama lebih menggerungkan daripada ayat kedua. Timur Allah Ta'ala ayat pertama. ladina الَّذِينَ يَبْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Yang menyembunyikan ayat-ayat yang jelas dan petunjuk yang kami turunkan. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ كِلْكِتَابِ selepas kami telah menjelaskannya kepada manusia dalam Alkitab, sama ada Kitab Taurat, Kitab Injil, Kitab Al-Quran sesiapa yang buat begitu? kata Allah wa <tuh brah> mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh segala yang melaknat Allah laknat orang beriman laknat Para malaikat laknat Dan makhluk-makhluk lain Yang mengerti Melaknat mereka Malaupun laknat muslim muslim Kalau Allah laknat Yang Allah Ta'ala jauhkan daripada Rahmat Kalau kita laknat Kita kutuk dia Dan kita ya minta Allah Ta'ala Jauhkan dia daripada Rahmat Kalau kita minta Tak mesti dia berkenan Tapi Allah yang laknat tidak ada yang dapat menyelamatkan kita Daripada laknya Allah Subhanahu wa ta'ala Naksudah muslim ni muslimat Kita lihat orang yang macam ni Orang yang menyembunyikan kebenaran ini, Dia payah nak no insah Payah nak no insah Bahkan Dia akan berterusan dalam kejahatannya tu Sampai mati Itu pengalaman kita sendiri kan Pernahkah kita tengok orang alim Yang jahat tu insah Kenakah Di negara kita Biasanya yang berlaku Orang alim yang betul Jadi jahat Tentu tak? Perhatikan Perhatikan dulu Yang pernah berlaku Yang ada berlaku Orang alim yang bagus Jadi jahat Itu tak heran lah manusia boleh berubah Tapi orang yang jahat Nak jadi bagus Ayuh dengar Ayuh dengar Manusia yang baik Jadi jahat Itu lumrah Biasa saja Yes. Yang semayang semayang Kemudian dok semayang Yang buka-buka yang, yang tutup aurat Kemudian dedak aurat Benda tu biasa berlaku Tetapi Orang alim, Kalau orang buat maksiat jadi baik Itu pun biasa Tapi orang alim Yang menyembunyikan kebenaran Yang berdusta kepada masyarakat Yang benar dia kata salah, Yang salah dia kata benar Orang tanya dia tak nak beritahu Dia kata no comment No comment saya tak boleh jawab benda ni sensitif ya ini di luar bidang kuasa saya. saya saya saya nak jaga periuk nasib saya tuan-tuan jaga periuk nasib tuan-tuan jangan kacau saya ya ha, maka orang macam ni dilaknat oleh Allah sebab itulah sampai mati dia degil dengan perangai dia dan tidak isytiharkan taubatnya ha, ah itu muslimin Cuma saya tak boleh sebut nama Kalau saya sebut nama Menghukum peribadi Benda yang tak elok Tapi muslimi-muslimat Teropong tengok Memang ada Ulama yang macam Ini sepanjang zaman Semasa kita hidup ni yang kita lihat Mereka Buat benda yang salah Mereka menyokong kebatilan Dan mereka degil Sampai mati, Sampai masih Walaupun dah penting Kenapa tak berubah Ya tapi orang yang bukan orang alim Bila pencen dia berubah ada orang jeneral tentera masuk dalam tentera tu dia sebab kebatilan Bila dia pencen dia dia hisab sebab dia lain orang yang tidak ada ilmu lain kesalahan orang tak ada ilmu kecil berbanding kesalahan orang alim Allah Taala kata Allah Taala lanat dan makhluk-makhluk yang melanat juga melanat mereka tapi Allah Taala kejutikan masih ada peluang taubat tapi susah Allah taala illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyadu fa ulaika atubu alaihim wa ana atawwabur rahim illal ladzina tabu malaikat orang-orang yang bertaubat Insaf. kembali kepada Allah okey mudah ibu ni. wa aslahu dan membaiki amalan mereka Membaiki kerasakan yang mereka buat Lagi payuh Yang ketiga lagi payuh Wabayanu dan menjelaskan semula Oh iya lagi payuh Ya ha, Kalau orang buat begini bertaubat, islah Membaiki diri dan membaiki kerasakan yang dia buat Menjelaskan Kesalahan, kebatilan yang dia buat Fa'ula'ika ha, adubu alaihim Kata Allah Maka mereka itu, aku akan beri tawab kepada mereka. Wa anas tawabur rahib. Da'aku maha sonerima taubat lagi maha rahmati. Jadi golongan macam ni payah nak taubat, taubatnya berat. Tidak macam orang berzinah. Orang berzinah bila dia bertaubat dia tak perlu isytiharkan diri. dia ya, tidak perlulah nak pergi atas majlis, pergi kat mimbah. Hari jemaat, muslimin muslimat, saya berzinah 10 kali, ampun kalah saya. Maafkanlah saya Saya isytiharkan Saya tinggal zina Tak Tak disuruh begitu Bahkan haram Dedahkan kejahatan diri Tapi orang yang menyesatkan orang ni, Orang yang menyembunyikan kebenaran Kalau nak tobat Allah tak nak kata Wabayanu Nak menjelaskan Ui susah Susah musim-musim Sebab itulah Saya berani kata tadi Ustaz-ustaz yang jahat ni dia akan jahat sampai mati sebab kita tak pernah dengar mereka repair balik kejahatan yang mereka telah sebarkan selama ini sebelum mereka dia ya, bertaubat itu. Kita tak pernah dengar musim-musim. Bahkan dia punya begitu sampai masuk kubur. Daripada boleh pangkat datuk, kemudian naik saudri, naik datuk seri tadi, kemudian dapat pangkat yang the last, yang everyone dapat almarhum. Ya Ha, dapat pangkat almarhum kalipun, tak pernah dengar dia nak bertaubat. Asapun tak pernah dengar dia naik pentas balik, menjelaskan kepada orang, saya dulu ceramah tipu, saya dulu ustaz jahat, sekarang baru saya nak jadi ustaz baik. Dulu saya mufti jahat, sekarang baru saya isaf. Tak pernah dengar musim-musim. Sebab itulah. Eh, kenapa jadi macam ni? Sebab Allah Ta'ala-lakna, Laknak ni dosa yang sangat besar muslimi-muslimat. Bukan semua dosa dilaknat oleh Allah. Ia ya, dosa yang besar-besar macam makan riba dan sebagainya sahaja dilaknat. Begitu juga orang makan riba. Dia payah nak insa. Sebab dia dilaknat oleh Allah SWT. Ha, jadi, ya, muslimi-muslimat ni. Ya. Allah Taala beri amaran kepada sesiapa yang menyembunyikan. Itu baru menyembunyikan. Bukan berdusta terus. Kalau dusta terus menukarkan kebenaran jadi bapil. Yang bakal jadi Nah, ini bukan menyembunyikan ni Ini, ini berdosa terhadap Allah Lagi besar dosanya, dosanya, dosanya. Ha, Beza tau Menyembunyikan ni tak nak khabar orang, -orang tu kata Tak nak royat Orang tanya No comment yeah. Ataupun soalan ni kita tangguhkan Tak tahu sebab bila yeah. Orang yang tanya, tangguh yeah. ha, Kalau nak tahu, tanya secara peribadi ini banyak zaman sekarang Di negara kita musim musliman Orang alim Yang yang tak berani Nak cakap benda benar Yang jaga hati makhluk Tak jaga Allah Dan tak jaga Rasul SAW. Ini zaman sekarang Akhir zaman ya, Itulah bahayanya kita Bergantung hati kepada makhluk Bahayanya orang alim Bila dia bersekongkol Dengan pihak yang zalim kerana makan minum yang dia makan, rezeki yang dia dapat menggelakkan hatinya. penyertaannya dalam majlis-majlis maksiat. -majlis Tindakannya berdiam diri melihat kemukaran. Pihak yang beri faedah kepadanya. Menyebabkan agamanya hari demi hari makin terhakis. Imannya makin malap, makin malap. Sehingga sampai satu tahap jadi padam tak nampak benda betul. Benda salah, asal-asal nampak juga dia bohong, lama-lama tak nampak teru buter, ha, itu musibah-musibah. Bayar, ulama macam inilah yang disebut sebagai ulama udunia, ud ulama dunia, ulama macam inilah yang dipanggil ulama usuk, us ulama jahat, ya, ulama udunia ud lawan ulama ul akhirah. Ulama dunia adalah ulama yang mencari kepentingan dunia sehinggalah membuang agama. Ulama akhirat ambil juga dunia tetapi agama mereka pegang sekemas-kemasnya, mereka sanggup mati kerana agama. Ini dipanggil ulama agama, ulama akhirat. Ulama baik. Ulama yang menyatakan kebenaran tak kira siapa yang ada depan dia dia akan takap. Ulama dunia bermuka-muka. Bercakap mengikut majlis Kalau artis yang jemput dia Maka dia akan menyanyi dan berlakon Dalam ceramah dia Sebab depannya artis tidak akan tegur tahu. Ya, Kalau ahli sukan yang jemput dia Dia akan buat macam ahli sukan Dia tak tegur ahli sukan yang buat Maksiat, yang pakai bikini Yang pakai seluar dalam ya. Untuk terjun, ke kolam, untuk berlari Atang padang, dia takkan tegur Sebab aku dijemput oleh mereka Ini yang berlaku musimimus sepatutnya kita kena nyatakan kebenaran. Walaupun di depan Sultan, walaupun di depan Perdana Menteri, walaupun di depan Menteri besar, lalu orang hara kat kita, lalu orang halau kita tutup mereka, pandang kamera, tak apa. Ya. Ha, tapi tak berani nak cakap. Tak berani nak cakap. Ha, ini kelemahan ulama akhir zaman. Ya, ulama akhir zaman inilah kelemahannya. Sebab itulah sekarang ni, saya tak hairan tersebar satu fenomena ulama minta bayaran sekarang. Ulama minta bayaran. Kalau orang telefon tanya ceramah, ustaz kami mati kami nak ceramah sekian-sekian bulan tajuk Maulidur Rasul. Tak ada masalah, saya tengok dulu kalendar saya. Tengok dari ada, okey kosong. Tapi nak bayar berapa? Ha, itu ulama zaman sekarang. Banyak dah berlaku sehingga Ah, sekarang ni saya pun heran Dulu kalau orang panggil cekamah kau nak tanya saya nak minta berapa Sekarang orang tanya Sebab ada yang minta duit Minta duit tanpa segang silu Sepatutnya Jangan minta sebab kerja da'wah Ittabi'u man la yas'alukum ajran Wahum muhtadun Simak Allah Ta'ala dari surah Yasin Ittabi'u man la yas'alukum ajran Wahum muhtadun Ikutlah wahai penduduk negeri ia ya, orang yang tidak minta upah kepada kamu dan keadaan mereka sendiri mendapat hidayat kerana mereka pun soleh mereka amal ilmu yang mereka ajar ikutlah mereka kata nabi yang uh, diutuskan oleh nabi isa uh, oleh, oleh nabi isa yang disebut dalam surah Al Ayat ayatin tersebut itu adalah satu ayat yang menunjukkan bahawa kita tak boleh minta upah dalam menyampaikan agama tapi seandainya kita pergi kuliah. Kemudian orang bagi satu hati atau hadiah. Itu bukan upah. Itu bukan upah. Itu dipanggil hadiah. Ya Dan Islam memang galakkan kita mengambil hadiah. Nabi sendiri orang beri hadiah. Nabi tak pernah tolak. Nabi tak kata, eh kamu beri sebab aku Nabi. Aku tak nak. Tak. Nabi ambil. Orang beri limau. Nabi ambil. Orang beri apa? Nabi ambil. Asalkan benda yang halal. Benda haram lauk baru Nabi tak ambil. Menerima hadiah memang cara Islam. Tetapi meminta. Itu yang dilarang oleh Islam. Apatah lagi menetap harga. Orang banding. Eh kalau Siti Nur menyanyi satu jam. Dia letak harga 15 ribu. kalau ustaz nak minta seribu tak boleh. Ini orang panggil kias ma'al fariq. Perbandingan yang tak betul. Siti Nur tu penyanyi. Yang memang kerjanya... Ya, menjual suara dan rupa parasnya... Kita orang alih... Ustaz-ustaz... Bukannya men mencari dunia... Kita nak tarik orang kepada agama... Ya, maka tak boleh... Banding kerja akhirat... Dengan kerja... Ternyap... Takkanlah semayang pun nak minta duit... Ya Nanti anak kita... Tunjukkan kita... Ayah suruh semayang... Ayah nak bayar berapa kat saya nak semayang subuh... Eh? Ya. Mana boleh... Mana boleh Jangan diminta upah Dalam perkara akhirat Tetapi kalau diberikan Zaguh hati dan hadiah Itu perkara yang berbeza Musim-musimah Tak sama Jangan jangan samakan antara Upah yang diminta Daripada awal Dengan hadiah yang diberikan Kemudian Ya yeah. Hadiah yang diberikan kemudian Itu hadiah Oh nak panggil upah Kadang-kadang saya geram juga Ada orang tanya Eh yeah, ustaz mengajar kat majlis itu Dia bagi upah berapa Oh weh Berdesing klingua saya Ya dia ingat apa yang masjid beri itu upah. Ya kalau kira upah tak padan pun kalau awak bayar 100 200. Ilmu sangat mahal. Bukannya upah. Tetapi itu adalah hati atas dasar keprihatinan masjid dan surau. Sepada yang datang, dia ya, habiskan minyak, habiskan masa, walaupun pahala diberi oleh Allah, tapi prihatin. Ah itu masalah. Seandainya di negara kita ni memang tak bagi duit pun, ustaz kena mengajar. Kena mengajar. Dan jadi masalah Allah. Minta minta kos. Ya, nak bagi berapa dekat saya? Ustaz kami mampu bagi dekat 150. Oi, tak boleh. Saya nak seribu Kalau tak boleh bayar, panggil orang lain. Ha, ini masalah. Panggil orang lain. Saya tak nak pergi sebab standard saya sekarang ni Seribu, Kalau lebih tak apa. Ha. Lebih tak apa. Tapi kalau kurang no way. Tak ada kompromi. Carilah ustaz lain. Banyak lagi ustaz yang lebih murah daripada saya. Ayani zaman sekarang na'um billah. Benda ni dia mesti musim-musim. Saya bukan nak menjatuhkan sesiapa walaupun saya tahu nama-namanya. Tetapi nak sebutnya dunia perangai ustaz macam ni lah yang menunjukkan bahawa ada orang alim yang tangguk jual agamanya. Apa bila disogokkan dengan ya den uang ringgit yang lebih banyak. Ya kalau satu kuliah dapat 1000, kalau orang bagi kereta, bagi jawatan, bagi gelaran dengan sebab gelaran tu dapat duit setiap bulan 2-3 ribu. Dengan sebab pangkat dapat uh, duit 5-6 ribu sebulan. Dengan kereta yang besar, bermadu yang siap. Siap-siap untuk ikut arahan kita ke mana saja nak pergi. Tadilah kita akan gelap mata musim-musim mata. Ha, jadi, daripada awal, orang yang ada ilmu mesti buang dunia daripada hatinya. Dia ambil yang yang diberikan oleh Allah kalau dia dapat apa-apa hadiah daripada orang dianggap itu rezeki daripada Allah dia akan gunakan dengan cara yang halal dia tidak akan kedekuk dengan rezeki itu Ya, dan dia tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia kecuali daripada Allah subhanahu wa ta'ala barulah hati selamat barulah hati selamat muslimin muslimat jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi amaran yang sangat keras kepada orang yang menyembunyikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah dalam alkitab sama ada Taurat, Injil, Al-Quranul Itu ayat pertama. Kita buka lagi satu page, belah sana, dikurang dua page. Ya, sekali kita bela. Ada ayat satu lagi. Innal ladzina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab wa yashtaruna bihi samanan qalilan. Ulaika ma yakuluna bi butunihim illa nara wala yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kitab yang diturunkan oleh Allah ya kitab yang Allah Taala turunkan sama ada Taurat Injil atau Quran sesiapa yang menyembunyikan kandungan kitab Allah yang Allah Taala turunkan kepada umat manusia ya wa yashtaruna bi thamanin qalila di samping mereka membeli menukar ya dengan kitab itu akan harga dunia yang sedikit sebenarnya so, tujuan dia sembunyikan kandungan uh, kitab Allah kerana nak dapat dunia dunia ni kata Allah banyak mana pun thamanin qalila harga yang sedikit ya, sebab dunia ni kalau orang bagi seluruh harta benda pun Masih lagi sedikit berbanding apa yang ada di hari akhirat. Firman Allah Taala, "Wama al-hayatu ad-dunya bil illa qalil, wama mata'ul hayati ad-dunya fil-akhirati illa qalil." Dan tiadalah nikmat kehidupan dunia berbanding akhirat melainkan sedikit sahaja kata Allah. Saya siapa nak bagi kita juta tak ada. Buat kerja agama ni tak ada orang nak bayar mahal-mahal. Saya sebut tadilah. Siti Nur Rizal menyanyi. Sejam 15 ribu. Sehebat-hebat ustaz syamuk. 2-3 ribu. Ya bayar. Ya. Jadi yang dia dapat tu so sangat sedikit. Berbanding pahala Allah Subhanahu SWT. Sangat sedikit. Berbanding dosa yang dia pikul. Kerana menjual agama Allah Subhanahu SWT. Sesiapa so, menyembunyikan kitab diturunkan oleh Allah. Dan dia beli. Dunia yang sedikit. Nilayangnya yang sedikit itu. ya dengan dengan kita Allah, padahal dia buang kita Allah, dia sembunyikan kita Allah, ambil dunia, kata Allah Taala, "Ulaika Mereka itu tidak makan dalam perut mereka melainkan api neraka. Ha, ha itu. Ya, apa yang dia dapat seduk makan tu rupanya makan api neraka. Ya itulah yang akan dia makan pada hari kiamat. Dia ya, di dunia ini pun seolah-olah dia makan api neraka. Anaknya ya kalau kita ada kawan jenis macam tu Jangan makan harta benda dia Kita pun sama makan harta benda nak tu Ya Bukan saja orang yang jadi pelacur saja harta yang haram Kalaulah kawan kita Ustaz jenis tu Ustaz yang jual agama Kita tak boleh makan harta benda dia Itu pun harta benda yang haram Lebih haram daripada harta benda pelacur musim-musim Ya Jadi orang yang menyembunyikan ya, Kebenaran kerana nak dunia lalu dia dapat dunia tu sebenarnya dia makan api neraka kata orang salah. Ya. Wala yukallimuhumullah yawmal qiyamah. Dah Allah tidak akan bercakap kepada mereka pada hari kiamat. Mereka tidak bercakap dengan rahmat. Dia ya, tak bercakap lagi dengan kasih sayang. Kalau bercakap dengan murka, dengan azab. Ya. Wala yuzakkihim. Dah Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa mereka pada hari kiamat. Walahum azabun alim dan bagi mereka azab yang salah menyekat kata Allah SWT. Nah ha, itu yang dua ayat ni musim-musim boleh rujuk dalam surah Al Baqarah juzuk yang kedua. Cuma saya tak kalah nombor ayat memang uh, berapa ayat pembujuk tak sama nombor banyak. Ha, jadi gitu je. Buka juzuk kedua ya. Pis yang ke satu dua tiga. Ha, Pis ketiga. Ia ya, page ketiga juzub kedua Dan page kelima juzuk kedua Haa itu ha, kalau tak silap gitulah. lah ha, jadi musim-musim Wajah balik lah Tafsir ke apa ke Haa tengok ayat tu Bahawa Allah Ta'ala Ia ya, mengharamkan perbuatan Menyembunyikan Kandungan Al-Quran Kandungan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Kita fokuskan pada orang Islam Iaitulah menyembunyikan ajaran Islam yang sebenar Menyembunyikan ajaran Islam yang sebenar Ini menjawab Persoalan, mufti tak betul salah Jawapannya salahlah Sebab menyembunyikan kebenaran Kerana kebenarannya ialah musim musim-musim Orang yang minum abu ini Yang empat mazhab ulama berkata Hukumnya adalah disebat Sama ada 80 watan Atau 40 watan Itu memang kira -kira, Berapa watan nak sebat Tapi kata ulama sekurang-kurang 40 Kemudian kalau Berdasarkan amalan pada zaman Sebenarnya Ali Disebab sampai 80 Kadang-kadang orang minum arok Disebab sampai 100 lebih Kerana ada lagi kesalahan-kesalahan lain Yang dilakukan masa dia mabuk Lalu dijatuhkan hukuman Sebab yang lebih daripada 80 Sebagai pengajaran Kepada orang yang minum arok Jadi ulama' berkata bahawa Jenayah minum arok Merupakan salah satu jenayah hudud Kerana ya undang-undang Islam ni Dua jenis muslimin muslimat yang pertama dipanggil undang-undang hudud. Yang kedua dipanggil undang-undang takzir. Sekarang ni di Malaysia ni orang agama yang tak yang tak jujur ni dia anggap undang-undang Islam semuanya takzir. Hak milik pemerintah, pikuk suka nak buat macam mana. Ini pun naudzubillah pembohongan jelas tentang agama Allah Subhanahu Taala. Bacalah sendiri muslimin-muslimat, masuklah library, buat kajian kita-kita fiqh. -kita memang ulama fiqh perbandingan mazhab pun ataupun mazhab syizik sebut hukum hakak Islam ada dua jenis yang pertama panggil hudud yang kedua panggil takzir hudud adalah undang-undang Islam yang telah ditentukan oleh syarak tak boleh dipinda-pinda lagi itu dipanggil hudud sebab dari segi bahasa Arab hudud adalah jamak kepada al-haddu al-haddu Daripada perkataan Haddaya Hudud Dengan maknanya menentukan Membataskan, menetapkan kerana hukuman itu Telah dibataskan oleh syara Telah dihakkan oleh syara Maka dipanggil Hudud Kata ulama ada ya, Beberapa jenis hukuman Hudud Yang pertama Hukuman penzina Yang kedua Hukuman peminum arak Yang ketiga Hukuman pencuri Yang keempat Hukuman shirabah Herobah ni maknanya merompok. Melanun. ya Itu hukuman yang berat, lebih berat daripada mencuri lagi. Kemudian hukuman qazaf. Qazaf ni menuduh orang yang berzinah tanpa bukti yang sahih pada syaraq. Macam sekarang ni yang berlaku dalam kes Anwar Ibrahim. Itu qadar. ya. Kemudian seterusnya hukuman uh, dipanggil uh, hukuman kisos. Kisos pun dikira hukuman hudud. Kisos ni maknanya... Hukuman balas simpan. Orang bunuh orang, dibalas balik. Orang cungkil mata orang, cungkil balik. Orang kerak tangan orang, kerak tangannya balik. Ia itu dipanggil kesos. Ini pun redus, tak boleh dipindah-pindah. Jangan pula dia bunuh orang, kita pakai perjaga saja. Tak betul. Ya, kalau dia kerak tangan orang, kita bayar duit saja. Tak boleh. Kena kerak balik tangan dia. Sesimpalkan hukuman. Ini panggil kesos. Masjid Syri anggap ianya seduk juga. Ya. Ha, kemudian, hukum-hukum yang tidak ada jenayah-jenayah yang tidak ada hukum sudut, ha, dipanggil tazir. Ya. Contohnya, orang tak semayang jumaat kita denda seribu ringgit. Ha, itu tak apalah. Dipanggil tazir. Ya. Orang yang berkhalwat, kita penjara dia atau denda tiga ribu sebab berkhalwat sahaja. Ha, itu panggil hukuman tazir. Tak apalah. Orang yang... Aa, tak senayan lima waktu Kita jatuhkan hukuman Itu tanzir Terteraklah pada kerajaan Jadi Hukuman peminum arah ni Bukan tanzir Ianya hudud muslimi-muslimat ha, Jadi Bila kata hudud Pemerintah tak boleh caput tangan Dan hukuman Allah Ta'ala Tak boleh dipindah-pindah Sebab itulah berlaku zaman Nabi Seorang perempuan makhzumiyah Daripada kabilah bani makhzum Kabilah yang mulia di Mekak mencuri Lalu Nabi nak kerat tangannya sebelum jatuh hukuman kaum keluarganya bising kerana kalau kalau kerat tangan malu kabilahnya Dan orang Arab semangat puaknya kuat lalu mereka berbincang-bincang nak suruh siapa jumpa Nabi ni supaya minta Nabi jangan kerat tangan tempat itu lalu mereka kata tidak ada orang yang lebih layok daripada Usama bin Zaid kerana Usama bin Zaid bin Harithah adalah kekasih Nabi S.A.W macam anak cucu anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka suruh uh, Usama tak Usama pula tak tahu hukum bahawa tak boleh ya, uh, ubah hukum Allah. Ha, lalu Usama bercakap dengan Nabi Nabi marah pada Usama dengan bahasa yang lebih lembut. Nabi bersabda atas maknufi hadimin hududilah. Adakah engkau cuba untuk memberi ya, memberi sokongan untuk menggugurkan mengubah? Sesuatu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi beri peringatan sesungguhnya inna ma ahla gamgang mangga nan annahum idza sarqa fihimud dhaif qata'uhu wa sarqa fihimus syarifu tarakuhu sesungguhnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan oleh Allah kerana sebab uh, apabila orang yang lemah di kalangan mereka mencuri mereka gerak tangannya tetapi apabila orang yang mulia-mulia mencuri maka biarkannya tak kerak tangan. Ah ha, itu kata Nabi. Bahkan Nabi pun tak boleh nak lipat hukum hudud. Tak boleh nak gugur dan ubah hukum hudud, apatah lagi sultan. Nabi pemilik wahyu pun tak dapat. Apatah lagi sultan yang memang langsung tak ada wahyu, yang adanya bisikan syaitan. Ah ya? ha, lagilah tak boleh nak ubah. Ah ha, maka muslimin muslimat wow. Sultan tak boleh gugurkan hukum Kecuali hukum-hukum yang berkaitan dengan negara Tak apa Contohnya Macam uh, Hukuman pengganas Eh, hukuman pengganas Yang tak terlibat dengan hudud Pemerintah nak ampunkan Tak apalah Ya, yeah, sebab dia mewakili negara Dan itu melibatkan negara Ha, boleh dia Sebab hukuman pengganas Hukuman yang tak ada hudud ni Okey Begitu juga uh, Tetapi ada setengah kes Pemerintah tak boleh caput -cap tangan Hukuman sivil boleh Contohnya memaafkan pembunuh undang-undang Sibir pemerintah boleh maafkan pembunuh tapi undang-undang Islam tak boleh yang boleh maafkan pembunuh hanyalah waris-waris mangsa bunuh sahaja jadi panggil wali-walinya ha, itu je hukum syarok ha, katakan yelah, katakan si A bunuh si B hanya waris-waris waris-waris ya, si B sahaja yang boleh mewaris, memaafkan si A bukan Sultan, bukan Perdana Menteri bukan yang lain muslim ada dalam Islam, kuasa sultan ada batasnya. Kuasa pemerintah ada batasnya. Bukannya boleh guna secara meluas tanpa ikut hukum syarak, tanpa melihat kepada hukum syarak. Dan saya sikit pun tak hairan kalau diubah hukum tersebut kerana memang menyebat orang minum arak enam rotan itu pun bukan undang-undang Islam. Itu bukan undang-undang Islam. Sebab Islam kata 80 ataupun 40. Nah rotan bukan undang-undang Islam. Jadi kalau diubah lagi, saya tak hairan undang-undang bukan Islam, diubah ha, maka ubahlah, sebab mereka memang tak nak menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah realiti sebenarnya negara kita negara kita, bukan negara Islam negara kita memang tak bersedia untuk melaksanakan undang-undang Islam yang peor, cuma yang ada sekarang adalah lenggang-lengguk tari menari untuk menipu orang-orang yang jahil Konon-konon ini adalah sebuah negara yang notkan undang-undang Islam, sedangkan sebenarnya mereka tak not undang-undang Islam haitu kita kena pandai teliti supaya kita tidak terpedaya dengan permainan politik dan sebagainya sehingga kita menganggap yang bukan Islam sebagai Islam dan benda yang salah sebagai benar juga saja untuk pagi pada petang ni masa tak mengizinkan semoga apa yang saya sampaikan diberkati oleh Allah Subhanahu taala dan apa ni kita semua dapat mengamalkannya ataupun dapat memenyahyatinya dan segala yang baik datangnya oleh Allah Subhanahu taala dan segala yang salah silap Datang daripada diri saya Dan daripada syaitan yang direjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Tuhan kami Terima kalah segala amalan salam kami Ampukalah segala dosa kami Masukalah kami ke dalam syurga Satu hisab dan se'azam Jauhkanlah kami ya Allah Daripada segala bencana Segala azab, segala maksiat Dan daripada api neraka pada hari kiamat Alhamdulillah ya Rabbil Subhanak Allahumma bihamdika. Aşer Allah ila illa Anta astaghfiruka wa atubulika wa Allahu.